igen, ez a bakácslista és Ledzeppelin korbácsolta fel Jézust a koponyák hegyére, tehát ott ők abba adták, folytatom. Abban az időben, mikor Jézust keresztel feszítették, a nép bámészkodott, a fő tanács tagjai pedig gúnyolódtak. Másokat megszabadított, mondták, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a messiás, az Isten választotja. Gúnytűztek belőle a katonák is, oda mentek és, és ecsettel kínálták. a te vagy a zsidó királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Felirat is volt a feje fölött. Ez a zsidók királya. Az egyik felfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a messiás, szabadítsd meg hát magadat és minket is. A másik rászólt. Nem fész Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetténk, méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor az országodba érkezel? Ő ezt válaszolta neki. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Hú! Na, érzitek, hogy azért van húzás. Először is hadd mondjam el, én magam is szerencsésen átéltem, a Jézusi paradigmán keresztül, hogy milyen az, amikor az ember szénné gúnyolják. Minden irányból. Döbbenetes. Azért rossz a gúny, olyan, mint a kínzás, mert a gúny a lelket tép, tédesi. Azt kínozza. Nagyon érdekes a főtanács tagjai. Azért ezek ilyen okosabb fazonok, ugye nem bírták letagadni a csillagos eget az égről, azért úgy kezdik, hogy másokat megszabadított. Hoppá, hoppá, hoppá. Na mi van a csodákkal? Mégis igazak? Kajafás és barátai. Most is meg önmagát, ha jön. ugyanaz, amit kajafás mond, hogy na most, most, X-faktor van. Most mutasd, milyen tehetséges vagy, kis Krisztus. Csinálj egy, igen, egy lebegő, mit tudom én, levitációt. Mutasd meg nekünk. Hát, valószínű, a jó Isten nem nagyon szereti, ha szerűen bánnak vele, vagy X-faktornak, vagy mit tudom, megasztárnak. Látják őt, nem akar belemenni a celebes utcába, Isten, így, de minden szinten megy a gúnyűzés, azok, akik okosak is műveltek, nem különböznek azoktól, akik nem műveltek, nem okosak, csak katonák, és persze, mint a tömeg visszatükrözik ezeket a dumákat, amit a habony gépezett mond, hogyha, hát szabadítsd meg magad, <gül> Felirat is volt a feje felett, ez nagyon érdekes. Ez a zsidó királya. Ugye tudjuk, hogy Pilátus, a rómaiak azért nagyon utálták a zsidókat, jobban, mint gondolnátok, és nagyon nem tetszett nekik ez a belpolitikai csetepaté, amiatt az állásába is kerülhet, és miután a gyilkosság ki akartak bújni a zsidók, akkor ennek az egésznek a politikai vetületét az inribe megfogalmazza Jézus Krisztus a zsidó királyat, de ugyanakkor van ebben megalázás is, mert ha ránézel a kereszt ott van egy szétvert pasi, iszonyatosan szétverve, és akkor azt mondják, hogy figyelj, ez a ti királyotok, érted? Azért rómaiak is bekaphatják, bár én magam is római vagyok, mert sok katolikus. Tehát... Aztán van egy nagyon érdekes dolog, ez a két gonosztevő, aki jobbról és balról van. Azt is mondhatnám olyan, mint a szemszögek. Igen, attól függ ki, milyen szemszögből nézi a dolgokat. Az egyik mérhetetlenül igazságtalannak tartja azt, hogy keresztet feszítették, bár olyan bűnt követett el, ami a korba tudható, hogy feszítés jár, és azt gondolja, hogy az igazságtalanság az olyan, Felháborító még a messiás itt van, és még meg sem szabad, engem az a büská. A másik, nagyon érdekes, a bűnei ellenére van valami ragaszkodása az igazsághoz és az arányossághoz, hisző ő azt mondja, nem tett olyat, mint mi, és mégis. Milyen szép a, a bizonyíték annak, hogy Istent a bűn nem köti, nem a bűnünk, bűnyeink miatt kárhozunk el, értsétek már, meg a mulasztásaink miatt, Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban hihetetlen előzés a mennyei versenyben, és nem számít a bűn. A bűn fölött van az úr, de a hiány, a szeretetlenség, a mulasztás fölött senki nincs, csak talán az ördög. Ezért mondom, hogy arra figyeljetek, amit mulasztatok, ne amiatt aggódjatok, hogy milyen sikerületlen tökfejek vagytok, a, a, a bűnön keresztül lehet ö, csiszolódni is. Nem csak rosszra, jóra is ö, fordulhat a bűn. Például a lelki ismeretedet is feltámaszthatod általa. Újra lehet építkezni akkor, hogyha a bűnt nem tekinted erősebbnek Istennél. Minden csak szemszög kérdése. És most egy egészen új szemszöget fogunk felvenni, meg fogtok döbbenni, egy emberrel fogok beszélgetni, nem tudom, hogy a médiában ez mennyire szokásos, de majd meglátjuk. Lista, és ö, tudjátok, hogy van egy szerkezetem, amit általában tartani szoktam, amit akkor rugok föl, hogyha valakivel egy órát szeretnék beszélgetni, és itt ül velem szemben Matejszki Iván, jól mondom a nevedet? Igen, igen, igen. Ö, ez, pont ez, ez milyen név? Ez egy bolgár név, bolgár származású vagyok, tehát a vérem azt tiszta bolgár, apukám, anyukám bolgárok voltak. De kertészek, mondjuk ki a ö, kemény hát, igazságot, bolgár kertészek? Igazán a bolgár kertészek kaptak egy területet Magyarországon, és úgy tudom, apukám azt terjesztette, hogy a kertész, de ehhez nem érthető hogy kereskedni Na. jött ide, és a hallerpiacon volt egy kereskedése, és onnan reggeltől estig való munkával tanítatott minket, és dolgozott értünk. De úgy tudom, hogy te a hallerpiacon sok időt töltöttél. Igen, imádtam ott lenni, tehát ilyen eperjes filmekben, Illő részletek vannak, ládák közt a macskákkal, <kül> képtelen voltam az óvodába beilleszkedni, és hát ott tanultam meg azt, hogy a bevőt becsülni kell. A, a bevő az első, hiszen ebből a, van minden. Szóval, Akkor apától tanultad a mesterségedet. Igen, igen, igen. Mondhatjuk azt, hogy el, lenézted őt, mint elnézted őt, <kül> hogy, hogy, hogy hogy csinálja is. Elnéztem, óriási humorral oldotta meg a, az eladást a piacon, Imádtak hozzájárni a vevők. tehát Apám rengeteg olyan cikket tartott, amit hát ma igazán a multikra jellemző, hogy akár olyat is, ami nem keresett semmit, vagy veszített mm. is rajta, de hogy a pistabát csinál minden van. Ez... Ő, őt ez az érzés hajtotta? Hogy... Igen, igen, mm -hmm. igen, igen, igen. Hogy egy, egy, egy hiány társadalomban nála legyen minden. Igen, igen, uh -huh. ez, ez így volt. Igen, igen, igen. De tulajdonképpen te is ö, ö, folytattad őt, Nem? Hát hasonlót, hasonlót képvisel a családunk, amit most már a fiaim csinálnak. Mi méteráróval foglalkozunk, és igazán olcsó, olcsó méterárut forgalmazunk Budapesten, és hát minden házi úgy érzi, hogy egy Pierre Carden, vagy egy Sennel, úgyhogy uh -huh. e, szeretnének otthon varni, és nálunk nagyon olcsón megkapják ehhez az anyagot. De hát kinőtted magad, mondjuk el, hogy több boltod van, de, de azért ez egy hosszabb út volt, nem? Igen, vásározó. Én nem vettem fel az egyetemre, és akkor próbáltam valahol munka után nézni, hogy a pénzt lehet keresni, mert imádtam étterembe járni szép lányokkal, uh -huh. és a célom az volt, hogy az étteremben ne kelljen megnéznem a jobb oldalát az étlapnak, ne kelljen megnéznem az árakat, nem uh -huh. bátran rendelhessek olyan... De, de hogy gondoltad ezt a szocializmus közepén ilyen vadat? Mert uh -huh. érted, hogy... hogy, hogy... Igen, nem tudom, nem tudom, azt hiszem apám, apám stílusa egy étterembe az vezetett ehhez, ő minden pincérnek külön adott mai szóval jattot, borzasztóan uh -huh. becsülte azokat az embereket, akik értünk dolgoztak, vagy velünk dolgoztak, ő, ő azokat a... Hát régen Trógernak hívták ezeket a hordárokat, akik húzták uh -huh. a a kocsit, és azok minden reggel pálinkát kaptak, válva veregetést, tegeződés volt, tehát ő azt hiszem egy olyan főnök volt, amire most is büszkép lehetnének a nagy cégek, ha, ha ilyenek lennének ma a főnökök. Te már nem vagy főnök? Visszavonultál? A fiaim csinálják az üzletet, én villanykörlék... Áhá, milyen szépen került ez ki a választ. <gül> <gül> nem, <gül> ah, a nem, nem, nem. Nem a véleményemre. Szerintük egy kicsit lassú vagyok. Azt mondta, igen. És túl a lojális. meg a kérdés volt, egy pici süket vagyok. Nem, mert. nem, nem, mert semmit. szerintük akkor... egy kicsit lassú vagyok, és e, én képviselem a, a munkatársaink érdeképviseletét. tehát Te vagy úgy a, érzik, hogy én szervezet inkább szervezet velük, vagy, igen, Aha. úgy érzik inkább velük vagyok, mind a saját családunkkal. Csak én tudom azt, hogy mindenkinek megvan a gondja otthon is, ugye reggel eljönnek hozzánk és... Estik az üzletbe töltik az idejüket, mire hazaérnek, alig van idejük a családra, úgyhogy azt hiszem, én ezt figyelembe veszem nagyon. Ők is, de, de ők úgy érzik, hogy én túlzottan a túloldalom állok. Azért én láttam egy fotót rólad, olyan 14 éves voltál, és mikrofon volt a kezedben, és mögötted egy banda volt. Ugye az a történet, amire a végére írunk, az azért ott kezdődött, nem? Igen, hogy a, Azért... Ez első körben nem kereskedő akartál lenni, hanem rockstar. Igen, igen, mert azok ö, Ez te, a több arra első elsősorban ezért, de hát ö, ritkán kaptunk olyan filmeket nyugatról, ahol ezeket néz, ahol ezek példaképként válhattak elénk, de ö, alakítottunk egy zenekart. Olyan bitliszesek volt Igen, Igen, bitliszes stíluszt csináltunk, de aztán bekerült a a Kis Zólia bandába, aki ma Zero Igen. néven fut, és a Kartágónak a basszus gitáros, és annál elkezdtünk Jimmy Hendrix-eket, meg Rimmeket játszani. Ez lett a PIK együttes később, az iskolai együttesből. Aztán azt hiszem együtt voltunk talán három évet, mert mindenki külföldön szeretett volna zenélni, mindenki ki akart menni. Én szerelmes voltam, itthon maradtam ki is mentek akkor nagy részt kiment, ki vendéglátoztak vagy, vagy ügyesen jó házasságokat kötöttek e, az, hogy itthon maradtál és nem akartál sehova, se máshova menni az mivel függ össze? az da. Igen. a, a Gellért hegyeletudnával a, a magyar kiskocsmákkal a, a barátokkal az újságos bódéval a sarkon uh -huh. a régi szép zöld Budi épületekkel, a Ferenc téren, vagy a Körúton. Tehát imádtam a vécés néniknek pénzt adni, mert tudtam, hogy tiszta helyre mehetek be uh -huh. De hogy tudtad a gyerekeidet van tartani, hisz ők bármikor fölülhetnek egy repülőre, és uh -huh. dönthetnek úgy, hogy... Uh -huh. De az volt az érdekes, amikor nálatok vacsoráztam, hogy uh, ott ültek a gyerekek, a feleségek uh, tekül középen, és ilyen... Uh, Végtelen nyugalom és harmónia lengte be a, azt az ebédet. Tehát, és akkor arra gondoltam, hogy tényleg az emberi ne nem megy sehová. Hát remélem, hogy ők is így érzik. A nehézségek idejébe azért megfordult a fejükbe, de e, sajnos ők sem jártak egyetemre, ahogy én sem. Tehát a gimnáziummal befejeződött a dolog. <kül> és e, hát azt, hogy ablakot. Miért fontos egyetemre járni? Én például csomót végeztem, és nem érzem úgy, hogy megértem, vagy valami. E, hát, ha már kimegy az ember, akkor jobb, ha egy diplomában Aha. megy ki, és, és ö, azt jól megfizetik, de Melosnak ö, azt hiszem, mintha jobb lenni, mint kint. Igen? Igen. Igen, mert talán kevesebbet kell dolgozni itt, vagy... Nem, Há, nem, nem Magyarok nem. sokat ha dolgoznak, sokat, nem? Sokat. hát igen. Ilyen kimutatások szerint. Há, kimutatások szerint, igen. igen Nehéz jól találni bármihez, és mm, sok bajunk van ebben az üzletek felújításánál. Itt ott, amúgy hál' Istennek nekünk egész jobb brigádunk van, de elkalandoztam erről. Sokat voltunk külföldön, uh -huh. gyerek, elég jól kerestem abba az időbe, és minden évben valamilyen szép helyre jutottunk uh -huh. a kölykökkel. Meg az úszás révén is ők azért bejárták a világot, mert mind a kettő úszott, és, és komoly eredményeket értek el. De tehát látták, hogy kintből, kintből, Kint sincs kolbászból a kerítés, tehát uh -huh. nem olyan egyszerűs. Én mindig mutogattam nekik azokat az oldalakat, uh -huh. amiket egy sima turista nem vesz észre. Többek között egyszer megálltunk egy építkezésnél, és megkérdeztük, hogy mennyit kaphatnánk itt. És kiderült, hogy rosszabbat, mint Magyarországon, uh -huh. és ez pont Amerikában történt. Uh -huh. És ehhez kellett volna 20 órát dolgozni naponta. Nem mentünk volna oda, hiszen szállodában laktunk csak. Csak a lehetőség, hogy mi lenne, ha itt lennénk, mi lenne, ha bajban lennénk. Ráadásul gyengébb nyelvtudással, bár mindannyian beszélünk valamennyire angolul, de hát a köműves szinthez az elég. De azért mondtad, hogy azért voltak nehéz pillanatok az életedben, amikor hát majdnem megvakultál, ugye? Igen, igen, igen. Egy hajtás kapcsán valami megtámadta a retináimat, és leszakadtak, és Magyarországon lemondtak a szememről, uh -huh. és mi majdnem. nem. akkor így belül készültél arra, hogy vak leszel? Igen, biztos voltam, hogy vak leszek, uh -huh. és hát nem akarok orvos neveket mondani, de, de van, aki teljesen családtagá vált ez ügyben, mert annyira izgultak. Uh -huh. De én nem mondanám, Győri doktor Veszprémben. Uh -huh. Ö, azt hiszem ez nem reklám ugye? Nem, Nekem ez, nem, ez nem, nem, a nem termékről, termékről nem a emberekről, nem, nem emberekről. beszélünk, és ő, ő, ő, ő azt hiszem mindent félredobva harcolt azért uh -huh. hogy, hogy én ne legyek vak és akkor ilyettem ebből legjobban amikor azt mondta hogy Matejewski úr mi nem szeméért harcolunk hanem az életéért tehát akkor a bajban voltam de hát beszéljünk vidámok dolgokról nem nem az azért tartom fontosnak mert majd vidám dolgokról beszélünk csak szeretném tudni hogy tudják meg a hallgatók hogy ö, ö, nem annyira egyszerű nem, egy egy nem, életet. Le, nem, amiben... nem, de, de az üzlet részében sem, mert nagyon sokszor volt úgy, hogy jó autóval jártam, és az visszaváltóba mentem azért, hogy tankolni tudjak abban a jó autóba, és elpust, elbújtam a postás elől, mert fizetni uh -huh. kellett volna. Tehát ezek mindig. mindig egy hullámvasút az üzleti élet. És... De akkor te is olyan voltál, mint Szalvador Dali, aki ami az elején nem volt pénze. De és akkor mentek a barátai ebédelni, és neki nem volt rá pénze, akkor mindig azt mondta, hogy őt a királyi udvarba várják ebédre. <gül> nagyon jó, nagyon, <gül> nagyon jó. Nagyon igen, csak egyszer a barátai utána mentek, és észrevették, hogy sétálj egy kör. Csak azért mondom, hogy a látszatot, a kert, látszatot meg kell tartani. Meg kell tartani. Igen, a igen. Levente, ha a látszatot megtartaná, akkor most betenne nekünk, be fogunk tenni egy zenét, mi legyen az. Én mondjam? Hát szerintem igen, mert azért igen. Azt szeretném, hogy igen, te. A, akkor a rázdasegged. A, rá, a rázdaseggedet. Ö, várjál, ez egy élő adást, ezt honnan tudják a ha hallgatók, <gül> hogy most már itt van. Tényleg szépen könnyű megjegyezni a címét mm, Az. Ö, nem tudod, hogy hányadik a a, a, a vége lemezet. fele elnézést, a lemezen, és elnézést. <gül> Addig beszélgetünk, amíg a ö, le, Levente megkeresi. Ö, azért most elárulatom, mert a zene ö, nem sokára felhangzik, hogy ö, ez a te együttesed. Igen, igen, igen és nagyon büszke vagyok rájuk. Igen? Mi a megoldás? Jó, akkor, de, de a P-mágnesről le vakon egyet. A, a, ha megfejtem a P-szót, akkor büntetést kapok a média hatóságtól? Lehet, nem tudom, mik a szabályok. De... Jó, jó, akkor nem fejtem. Tehát a P-vel kapcsolatosan gondoljatok szélesen jó, kellemes, puha dolgokra. És borátra. És borátra, igen. <gül> You know that I would now I feel good You know that I would now Sucker Sucker I got it you Yeah I feel nice The sugar is fine I feel nice The sugar is fine So Akár hiszik a akár nem, ezt te ugye? Igen, igen, és imádom ezt a számot. Igazából rockzeneker vagyunk, de ez azt még belefér. A, akkor térjünk rá a dolog furcsa fincsiségére, hogy mikor jutott eszedbe, hogy ez egy, ez egy gyerekkori álom megvalósítása, vagy, vagy egy új szerelem születése? Tehát egyrészt, hogy, ez, hogy, hogy zenélni fogsz. Hány éves vagy most? 64, 60... When I'm 64, 64 vagyok, Igen, Igen. és, és kérlek szépen elkezdted a, a pályádat. Elkezdtem újra. 60 éves koromban egy részeges házi én Igen. összejöttünk a régi okay. dobosommal, aki amúgy Radics Bélával játszott, Lukács Gábornak hívják, de azt hiszem a régi Pig legalább hárman játszottak Radicsal. Ugyanez, ugyanolyan divat azt hazudni mindenkinek, hogy radicsan játszott. <gül> ők tényleg velük játszott. Ugyanúgy, <gül> hogy minden apuka azt mondja, Igen, ott, mindenki ott, hogy... Mindenki partizán volt. Nem, meg mindenki fotbalozott Igen. Albert Flóriánnal. Igen. Tehát ezek tényleg radicsan játszottak mindannyian. És, és ott volt egy kis improvizatív dolog, föltettünk két a és arra az, az alkoholnak volt szerepe abban, hogy ezt a helyes döntést hoztad meg? Óriási szerepe volt az ha. alkoholnak, igen. És segített és, bátorságot? Bátorságot. Hát 40 év kihagyás után, igen. Hát igen, azért mondom, 40 évet átlépni, hogy kezdtél hozzá? Akkor ott... Oh, hát amikor elhoztad a döntést, akkor elkezdődik a zenei meg azért tudom, egyből nem ment. Minden. Nem összeszedtünk zenészeket, és, és azóta, vagy huszon mentek el a zenekarból, jöttek újak, nem voltak... De mit mondtál nekik, hogy énekelni szeretnék, gyertek csináljunk bandani? Nem, nem, nem, nem, nem. azért ők, ők értékelték, hogy én bennem-bennem van az a régi tűz, meg azért Aha. tudok énekelni, de hát azért elmentem énektanárhoz, Elias Junior az énektanárom. hogy egy jó énektanárhoz áll, Ő, ő, ő, ő a legjobb, azt hiszem, igen. és nagyon sokat köszönhettek neki, és, és közben cserélődött a banda. Ki ezért, ki azért, de hát az alkoholnak itt is nagyon nagy szerepe volt, mert, mert a zenészek Magyarországon isznak. Nem ez a, ez a banda, a, aki most összejött, ez, ez majdnem abszinás. Igen, nem hogy is jó rob Igen, igen. De, de tényleg majdnem mindenki kocsi jön a bulikra, és, és nem, nem cseszük szét a produkciót avval, hogy iszunk. Kézzel mondta nekem egy blueszenész, egy nagyon jó énekes, hogy amióta bevezették a dohányzási tilalmat a kocsmákba, az nekik egy olyan két-három hónap átállási időt jelentett, mert ők már megszokták, hogy ömlik az arcukba a füst, és nagyon furcsa volt ilyen tiszta levegőjű kocsmákba énekelni, tehát azért a blúzzal együtt járt valaha a füst. Igen. Most igen. már más időket. A, a hagymaszak is együtt jár a blúzzal, azt mondják. Igen? Igen. Ez <gül> <Az gül> rossz <gül> indulatú, de oké. <okay. gül> <Nem, nem. gül> Mennyit ad? Tényleg egy oktávot fejlődtél? Igen, igen, a négy oktáv közülébe járok. Tudod, hogy volt egy énekes, aki evvel próbótáltak, hogy négy oktávot énekel. Jimmy swim, playoffs, ő tényleg rock, summary, de, nagyon nagy tehetség volt. Nagyon <Szi>. nagy, de eh, hogy lehet fejlődni ennyi idősen egykorát? Az, engem azért ez lenyűgözött, mert pont azt mondják a, a, a, az ilyen tanulással foglalkozó tudós emberek, hogy az idős kor hátránya pont az, hogy nagyon lelassul a tanulási folyamat. Hát, vagy te az a 40 év... Alá... Nem, ez bennem lehetett azért, csak akkor nem nyúlt hozzám olyan, olyan hozzáértő, uh -huh. aki ezt kihozta volna. És, Ki uh... volt az első tanár Vagy tanárod? Uh, Hofer, Hofer György. De, de nem később, csak most én tudom, a, a, aki aztán lemondott rólad foglalkozott veled, kiárt hozzá. Ja, igen, az, az egy zongoratanár volt, az zongoratanár. Ja, nem, bocsánat, nem, nem, gitározni tanított igen, a Szörényi Levente. Azért akart, hogy mondtad, igen, bocsássak, hogy... igen, nem énekelni gitározni, most az első hangszer ugye a gitár volt, és, és édesapám nagyon rendes volt körülnézett, hogy ki a legjobb gitártanár. Leventéknek még akkor nem ment annyira a szekér, és nem akárhogy, hanem ő kirendelte hozzánk, tehát fizette a kiszállást, igen, fizetett igen, mindent, megvette a gitárt, és... És én nem gyakoroltam rendesen. <gül> és a Levente azt hiszem, a második, a harmadik, azt mondja, nem érdemes apádat átverjük, azt mondja, te nem csinálsz ügyet, semmit, ügyet, én nem jövök többen. Ügyet. És apám azt hiszem kérdezte, hogy mi volt, mondom, nem tudom, mi volt a baj a tanárnak, nem, nem, nem, nagyon, nem, rendes volt, nem nagyon rendes, rendes a... ember volt, nagyon rendes volt, igen, nem ő, úgy, hogy, ö, apám mindent visz, ne, ne, ne, ne, ne ki apát bliftasni át, azt, mondja, apát, bliftasni át, azt mondja, nincs értelme, te nem foglalkozol ebben, úgyhogy ahhoz nem volt akkor elég kedvem is elég tehetségem, azt hiszem. Most azt mondják a gyerekeid, hogy viszont most állandóan ez, ez tölti ki a... Igen, szinte lelkedet. minden gondolatom. És nem, nem is maga a próbák és a fellépések isteniek, de amíg eljutunk oda, mm -hmm. avval van a baj, és ezt nekem kell megszervezni. Próbálkoztunk már menedzserekkel, és hogyha... Bá mondhatok ilyet, hogy bárki jelentkezhet. Nem, mi, ne, mi, igen, tényleg, nem é, tudom, én a rádióban. Nem tudom, hogy a szabad. Még, a a média, de szabad én még azt hiszem, hogy igen. Ha, ha valakinek tetszik ez a zene, és van egy kis menedzser vére, mi nagyon örülnénk annak. Én úgy érzem, ez a zenekar van annyira jól, hogy még pénzt is lehet rajtunk velünk keresni. Rajtunk ez csúnya volt így, de velünk keresni. Uh -huh. Örülnék, ha valaki foglalkozna velünk, mert, mert nagyon nehéz. Nem de nem jó. a pénzét csinálják. Nem a pénzét, de a fellépésért, tehát Értem. fellépés is. Ettől függetlenül idén azt hiszem 24-et játszottunk, ami, ami egy ilyen zenekarnak elég soknak számít már. Na megint, megint hallgassunk egyet, hogy ö, megvan a segged? Na, megvan a segged, jó van. ez elős bulizene volt, ez annyit jelent, hogy akkor ö, ti is úgy élitek meg a zenét, mint nagyon sok bulizenekart ismerek, aki azért élvezi ezt az egészet, mert előadhatja a bulit. Tehát a... a... a, a, a, a maga a, a zenélés okoz neki körömet. Igen, de... A srácok azért elsősorban rock zenét szeretnek játszani, uh -huh. és uh, a többi, ha még lehetőség lesz rá, hogy esetleg feltesztek zenét tőlünk, a többi azért rokkosabb. Ezt én írtam, ez egy öregember álmodozása, egy uh -huh. Liverszink koncerten, mert uh, uh, a Liverszink összeállt ezelőtt egy évvel, azt hiszem, vagy kettővel. Elmentem, és igazi, gyönyörű ötvenes csajok, uh -huh. Nesfarisnyában, piros, magasartú cipőben, és óriási dekoltással táncoltak, és, és onnan jött. Ezt a disznó szöveget én írtam, Aha. vállalom. Azért annyira tiszteletem méltó a csajokba, hogy föl tudják szívni magukat az ilyen bulikra, nem? Igen, igen, tényleg készülnek. Nem. Például gondolkoztam, hogy az egész rock kultúra összeomlott volna, nem lettek volna a háttérbe a csajok. Mert nem lett volna értelme. Hát, mert meg minden megtettek, hogy működjön. Igen. De elbújtattak a szekrénybe, vagy minden fontos dologra volt figyelmük. Igen. Azt, azt, azt tudom, ha, ha, ha az nincs, akkor... Bocsáss meg, az elbújtattak a férj elől, vagy csak... Mindegy, vagy a ja, rendőr elől. Ja, csak ja, az, ja, hogy gondoskodik rólad, érted az, hogy igen. nem hagy magára. Igen. igen. Nem tisztelt ezeknek a... Te, a, a, akkor... De nem annyira rok vagy, hanem hát, ha meg kéne mondani. Azt hiszem minden jó. ez fú, de közhely lesz. Azt hiszem minden jó zenét Kidumáljuk. szeretek. Tehát ahol, <laughs> ahol, ahol tényleg élő előadók van. De a jazzig? El, eh. A jazz nekem kicsit nehéz. Ettől függetlenül a Ray nép most énekeltünk egyet föl az Eliással, a, a George-át és nagyon jól sikerült, és nem ebben a műsorban való, akkor, de... De, de megvan? Itt megvan, van, igen. Akkor itt lehet, hogy meghallgatjuk. Miért? Miért nem? A az, az, azt, az, az, pont a határterület sértések érdekesek. A, a, a, igen, nekem azt hiszem, ez a főműlem. Uh -huh. Ez a főműlem. Van valami jövőképed? Érted, hogy egyrészt példamutató vagy az élet szereteted miatt számomra, másrészt azért... Hova lehet eljutni? Vagy ez már hát nem kérdés e, Nem ilyenkor. vagyok annyira buta, hogy a Vemlire gondoljak, vagy az arénára, de az, hogy egy jó klubzenekar vagyunk, az most már tény. Csak, mm -hmm. hogy a közönség, a teltházos, bulikat nagyon szeretem, amikor előttünk sokan táncolnak. Az nem zavar, hogy nincs klubhálózat? Mm. Ahol a klubzenekarok játszhatnának? Hát, vagy hogy kihasználnak hát? minket a helyek nagy része. Hát, vagy ingyen mennek el zenekarok játszani, holott ezért reggel estig pakolni kell. E, kopnak a húrok, kopnak igen, a hangszerek, e, egy busszal kell oda menni, mindenkinek oda kell jutni, ott hagyjuk a családot. De mi a fogyasztás ingyenes, vagy mit adnak? Semmi. Úgyhogy a kávét is ki kell fizetni. Csak azért, hogy tisztelet mag... a jó kluboknak. Aha. Hogy magadat megmutasd ezt Mert, igen. Neveket, igen, jó. Igen, igen, jó. igen. Hát, mondhatok jó neveket, ahová érdemes Igen. Hát az egyik a RU51, ami Duna varsányban van, és én bízom benne, hogy ez nagyon szépen fel fog fejlődni. A másik pedig a backstage, a Jankai a uh -huh. klub, ami rendben van. Amúgy jövő szombaton játszunk ott, illetve most következő nem, szombaton. Ezt, ezt, ezt mondd be, mert nem tudom, hogy ez reklám, de mi termék megjelenítünk, ugye? Oké, okay, nem, nem szorongunk. Nem, mert nem, jövő, jövő, jövő hét szombaton vagyunk Janka Jankai Fél nyolckor kezdődik a buli egy nagyon klassz előzenekar a Hatsbend-el, és mi fél kilenctól nyomunk két másfél órás menetet. És Ez a backstage? Backstage, backstage, a Városligeti fasorba. Nagyon jól visszamondottam vele, tehát ne felejtsétek el, és Köszönöm mengetek Véletlenül bekerült ide. Véletlenül. Hogy, ja és bocsánat, egész este ingyen van a sör. Mindenkinek. Emberek, őrület. Az egyik fiam éppen a mondta, az azért elmegyek, hogy megnézem a hullákat kérdeztem egyszer a palotta itt egy DJ-t, hogy mert panaszkodott, hogy egyre rosszabb a zenei ízlés, és akkor kérdeztem, de hát ennek mi az oka? És az gondolkodott sokat, azt mondta, lehet, hogy a sör. Gyorgyzát? <gül> <gül> <gül> Bocsánat, azt viszont odaadom. Jó, jó, menjék ki, addig én itt dumálok. Matejszki Ivánnal beszélgetünk, aki 68 évesen végre a célba fordult, és létrehozott egy rockbandát, előtte 40-50 éven át színnét dolgozta magát, hogy legyen betevője, de most megszabadulta ettől a nyűktől, mindent átadott a családjának, és ő megvalósítással foglalkozik, de nagyon számomra nagyon szimpatikus formában. Most meghallgatunk egy hatásértést, Ray Charles. De azért jó, hogy te nem vakultál meg, mint ő, nem? Hát azért az lehet, lehet hogy ezért állunk közel máshol egy picit, mert ott voltam a határon. A igen, határon, igen. igen. Ah uh -huh. Nagyon szépen hangzott, hogy ilyenkor nem sajnálda, hogy én 40 évig ebben te nem töröttél semmit. Nem, ez nem jött volna ki egy... Uh, muszáj volt pénzkeressen. Aha. Muszáj nem, volt, nem, pénz, nem, nem is gondoltam akkor is. erre. Nem is. Most, most uh, nyitom ki a szemem bizonyos dolgokra, hogy hú, ez is Aha. jó, így jobb lett volna talán régen, de nem, nem, nem nincs is gondoltam a Igen, igen, mert most már az ember igen. A hogy választasz ki egy dalt, vagy milyen érdeklődések, irányok vonzanak most? Egy, ez az egyik, és hogy kiknek énekelsz, mert ugye hát azt kell mondanom, hogy a közönség is nem az, hogy heterogén, semmit nem tudok róla. Mm, rockereknek éneklünk, nagyvég motorosoknak, börzsek is, Aha. kalapos. De te is és, neked is fel kell venni ilyen szerkót? Igen, de jól esik, de uh -huh. nem, ér, nem érzem idegennek, tehát sokkal inkább ezt, mindegy egy öltönyt, uh -huh. és ha már szeretek kényelmesen bőlt utcokba járni, de most divat az, hogy mindenki uh -huh. levegő nélkül mászkál az utcán, és minden olyan szűk, hogy... Igen, láttam, igen, hogy, de, de ez a divat, sőt, a feleségem nagyon naranyos, ahogy szoktam mondani, korban hozzám mi löv, húsz éve fiatalabb, ő öltöztet fel a bulikra, uh -huh. hát hogy ketten húzzák föl rám a szűk nadrágot a keresztlányommal uh -huh. együtt, meg a szűk fölső részeket, de teljesen igazuk van, mert a fotókon Be 15 évvel fél kinézek, <gül> adalak, és nem látszik, hogy egy a öreg roncs van a színpadon. Mit szól hozzá a feleséged? Mert azok, a gyerekeid uh. jól eső, vagy ilyen szeretetteljes magasságból néznek le rád, Feleségem nagyon örül annak, ha én örülök, uh -huh. és ha én boldog vagyok, és ő, ő, igaz ő is jó igen, hogyha nem <gül> kesereg szótolni. <gül> nem, nem, az se lenne, mert hát azért ez ugye 40 évig nem volt, de, de, de jó kritikusom azt hiszem. Uh -huh. Szerinte ugye nem viselem el a kritikát, és, mert mindig kérdezgetem, ugye, hogy milyen, milyen, milyen uh -huh. most őszintén, és akkor elmondja a kis hibákat, és... Uh -huh. Ő, ő nagyon, nagyon klasszul mellettem áll mindig mindenben, hál' Istennek, nagy mázlin van, úgyhogy harmadik feleségre betaláltam, és ez már 23 évet. De te al. főzöl, mondjuk ki. Mindig én főzök, nem. Ön... Igen, azért mondjuk el, hogy én ettem egy olyan húslevest, amiben mennyi 9 kiló? 9 kiló hús. Na jó Marha húsleves, hús. se, semmi nem kell, csak pénz. Sok húst igen, csak ezt kevesen tudják, hogy, hogy egy jó húsleves az nagyon sok pénzbe kerül. Igen, igen, de Jól, hát ő, jó emberek titkort. jöttek hozzám, homorítottam. Ha? De mindig is benned volt ez a kicsit ilyen krúdis, gasztrós, hát én láttam azt a gyöngyöző levest, az tényleg olyan volt, mint a szimbád levese. Hogy ez évek hosszú sor alatt, vagy mindig is ilyen voltál, vagy csak mostanra lettél ennyire Ami, Amióta a jelenlegi feleségemmel élek, azóta főzök. Ő nem tudott főzni, hiszen túl fiatal volt, uh -huh. és akkor elkezdtem főzni. Na, akkor és... a kényszerűség csinált belőle ő... De örömmel, örömmel. Hát mi? De hát én először, amikor az ő lakására felmentem, még akkor ismerkedési széria volt. Hát a későjével nem lehetett elvágni egy darab húst, tehát borzasztó uh -huh. volt, akkor ott főszerelkeztem. És, és ott kezdtem el főzni és most hál' Istennek van egy olyan konyhám ahol, ahol lovac süthetek tehát minden a helyén uh -huh. van igazi jókéseim vannak, nagyon szép fazekaim vannak olyan fazekak, amiben 8 kg hús belefér akár hát és, és, és, és különböző sütőim vannak ugye, hát a bulgár vér bennem van uh -huh. és a füstszag az engem gerjedelembe hoz és, és azt hiszem mindennek van nálunk egy kis balkán illata és balkán íze hiszen ahogy szoktam hogy fölnézek az égre, és anyukám diktálja a receptet mindig. Ez teljesen jó végszónak. Be tudunk adni még a hírak kellett valami. Mostában rövid számokat csinál mindenki. Éppen erről panaszkodtam. Ha az lesz, amit megbeszéltünk, akkor ez egy rock szám lesz, és a p ja. Köszönjük. Szigorú a reggel. Ennek a menetnek az utolsó része. Ezt szoktuk otthon is mondani. Tehát ennek a menetnek az utolsó darabja, szigorú a reggel, minden vasárnap délután, de ezt fogjátok érezni, remélem, és jó fogyasztás lesz a büfébe, hogy hívjanak minket legközelebb is. Szigorú a reggel. Járva te Ez az szertesi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 Kérlek szépen, úgy kell mondani a törvény szerint, hogy programajánlót hallotok. Képzeld, hogy ezt bemondom, akkor nem büntetnek meg. Igen? Akkor... Képzeld, ilyen, ilyen. De azt így... te mondtad, Atoli, mondhatom, hogy mikor, hol. Igen, a, a backstage lesz, jövő szombaton. Jövő szombaton, igen. Ingyen van az egész este a sörcsap, tehát bármikor odáltok. Pocsolja részekre, részegre, így hatjátok, magatokat, -hatjátok magatokat, igen. magatokat, És akkor ott hallhatjátok a P-magnest. p, a p mert 64 éves leszek, és én fizetem a sok sört. Mi, mi az, ami, most legyél szigorú a fiatalokkal, mert el vannak kényeztetve, mi az, ami nem tetszik neked bennük? A fiatalokban? Igen, mert azt, hogy mit tetszik, azt tudjuk, egy az ártatlanságukkal, <gül> meg egy csomó minden, az yeah. Azt yeah. nem is kell, de hogy... Igen, mert azért érdekes lehet, akkor te különböző korosztályú közönségekkel találkozol, nem? Igen, igen, igen. és próbálom a fiatalokat is átkeresztelni. Igen, a legnagyobb probléma a fiatalokat elérni, nem? E, igen, igen, én szeretném, ha élőzelét szeretnének, e, és arra gondolnának, hogy az az ember, aki fél van a színpadon, ezt megtanulta, és eljátsza, uh -huh. és dolgozott rajta. Nem, nem bírom a gépzenét, én nem uh -huh. bírom a gépzenét, sem azt, ahol esetleg azt mondják egy, egy emberről, aki fönt áll egy pultba, hogy zenél, és előtte egy két gumilemez játszó van, amit rángart. Tehát nekem ez nem, nem, nem zene. Ezért old school maradtál ilyen. Igen, igen, legyen uh -huh. ott egy gitár, legyen ott, ott hang, ott legyen egy rendes dob, ne egy gépi. Én, én nekem ez uh -huh. a muzsika. Én Beatles-en nevelkedtem, azt hiszem, a Michel volt az első szám, ami, amit uh, gerjedelembe jöttem egy uh, csillepérci táborban. À, azért volt mellettem egy szép lány is, de, de ez nagyon tetszett a michel, michel akkor igen, igen. És onnan beatles kezdtem hallgatni, mert az osztály is, azt hiszem, mi nálatok is valószínűleg, ha bár te jóval fiatal vagy, mint megoszlottak a dolgok. Volt Rolling Stones, volt Beatles, ugyanúgy volt. volt, omega... illéses volt. Igen, meg igen, igen, hegy, igen. Hegy, igen, igen, igen. Igen, mindenképp választani, dönteni kellett. Végül is. Én nagyon büszke voltam arra, hogy éléses vagyok. Igen, ők jók voltak nagyon. Jók voltak, Leventék, így, fantasztikus. A akkoriban, a... ezt már nehéz elhinni, de akkoriban ők mérhetetlenül nem. érdekes volt ez a magyaros nem nagyon, zenei, nagyon jó balkános volt. vonalat is igen. vitték közben. Nem, Levente nem tévez soha, tehát igen. ő tökéletes hangú, tökéletes eloldó művész. Ugyanúgy, ahogy a Rózsira is mondják a demére, hogy hogy bármennyire fáradt, uh -huh. akkor is tökéletes programot nyújt. Hát, hibátlan minden, minden hangja. Te hova fogsz fejlődni még? Szerinted? Hát, miben e... tudsz még fejlődni? Egyre fiatalabbnak látszol az oké? Igen, igen, próbálkozom, fogyókurázom rendszeresen, odafigyelek, mit eszem, paleoliton vagyok. Magokat is eszel? A, a, a, az undorító, én hús teszem Jó, nem jutott rával. el a paleolit korszati. nem, nem, ennyire nem, tehát magok fölöslegesek szerintem, nem, nincs értelme meg, a bóckodás az a nem az, hogy hússalátával ebben lehet fogyni, és azt mondom, lehet a Szenti könyvét megint egy reklám, Szenti könyvét olvastam, és, és abba hiszek, abba. ettől független most a Kovival is összejöttem a felnőtt ártó gyártó Kovival, kiváno szakember Mondjuk, ki, va, ki va a szakember a munkájában és most elkezdett egy a, a étrendkiegészítőt forgalmazni mert, mert az előző kiegészítők, azok nem mennek már, mert internetről bárki legtöltheti azokat a dolgokat, amivel régen foglalkozott és újra fogyott 34 kilót, úgyhogy ezt, ezt ki fogom próbálni. Tehát az üzenetünk a kicsiknek hogy mindig van élet, tehát olyan nincs, hogy kihány éves, nem? Hát, hát örüljük hát az éveket. Igen. Köszönöm ezt kívánnak hogy itt volt és én köszönöm nagyon beszélt az életéről, és egy P mágnessel búcsúzunk tőle de hát szerintem nem a világ siker küszöbén állsz, tehát nem fogunk lemondani róla figyelni fogunk tovább Nagyon szépen köszönöm köszönöm hogy itt lehettem csók mindenkinek csá, csá. Nyuszi. Itt van, Nyuszi kapusz. A hol lennék? Jó van. Te eh, nagyon érdekes dolgot olvastam a magyar sajtóba, hogy kiderült, ki hogy bizonyos politikusoknak nincsen új lenyomata. Igen. Ez, ez, eh, úgy tudtam, hogy a, a lázárnak sincs, és a fárónak sincs. Ja. Igen. Neked van. Nem, nekem sincs. De te mi láztattad, vagy hogyan csináltad? Nem, hmm? nekem így nem nőtt. Ja, hogy nem is nőtt, nem is volt új lenyomatot. Illetve amikor, ami nőtt, azok már ilyen lenyomatok, és nem cseréltem ki új lenyomatokra. Tehát, ha a Lázárhoz kimegy a helyszínelők, akkor esételenek ugye? Az az igazság, hogy az új lenyomat, azért lássuk be, hogy az egy ilyen lefutott dolog, tehát DNS azon, is van és bár lehet, hogy Lázárnak DNS-e sincsen. Igen, mert lehet. Lehet. Lehet, hogy ő szinten profi, de hogy... Ö, ja, hát ilyeneket hallani. Jó, mert tudod, olvasod a, a magyar sajtót és akkor például azt mondja a, a Kósa új lenyomát kapcsán, hogy különben is Schengeni papírjai voltak. Ezt nem értettem. Ezt a... Ezt nem értettem az okfejtését, hogy mi, ha sengeni papírjai voltak, miért kért vízumot? De, de a kósa azért egy rossz stand-upos. Te is tudod, ő minden héten, mint a kakuki kijön az órából, mond valami iszonyú baromságot, és így visszamegy. Tehát ő, ne... De, de ha, az, figyelj, azért mert baromságot mond, akkor nem szabad ezzel foglalkozni, azt mondod? Úgy kellene foglalkozni, mint a stand-uposokkal. Tehát, hogy szerintem a litkai az jobb, mint a kósa. Mondjuk neki jobb szerzőzése van a Kósának, az is igaz, de egy csomó jobb stand van nála. Döcs uh -huh. is jobb, szerintem. Tehát tulajdonképpen az is lehet, hogy ő, ő, ő az egyik legjobb stand csak rossz helyen van? Ez furcsa, mert az ő humorát igazából az biztosítja a pozíciója. Uh -huh. ha, ha nem ő lenne a, a, az, akkor nem is lenne ez vicces. Hát igen, mert ugyanilyeneket itt a Moszkva-téri is mondanak minden meg a kocsmába is tudott mindenkit, de az, hogy ő az, aki, és úgy mond a baromságokat, az egy ilyen dupla, uh -huh. szor, ilyen metafor, az nekem tökre én ad, én, Ha most kereskedelmi tévés lennénk, én azt mondanám, hogy figyel, kap egy fél órát minden péntek este, és beszéljen a politikáról, vagy szóval hibátlan lenne. Akkor állítsunk össze egy politikus és stand-up csapatot. Kik lennének benne a kósa? Hát az német szilárd. Német szilárd. A, volt ez a Solpész nevű, nem tudom, milyen államtitkár, az is azt is szeretném. Ő jó volt, én már nem emlékszem rá, de jó volt. Ős volt, nem, Erő? nem erős volt ő is. E, nem is tudom, van, van, van még egy pár nagy, nagy humor. Kontrát Károly, ez tudom, nagyon vicces. Aha. És azért ott lenne a konferenciének a Kovács Zoltán. Igen, azért kellett volna kihagyni. Igen, nagyon erősebb, hogy tudod annyira azért, azért nincs munka, azért van munkaerőhiány, mert túl jól dolgozott a kormány azt hallottad? Ö, nem. De már a gondolatíve is szépen Egy töredezett. Ég, magyarázom neked bolcsek, mert az a baj, hogy nem haladta a, a korral. Készed, uh -huh. hogy olyan sok munkahelyet teremtett a kormány, Igen. hogy felszívta az embereket, és, ja, és akkor ezért nincs erő. Aha. Uh -huh. Azért nem látunk az utcán őgyelgő munkanélkülieket, mert felszívták a magyar munkahelyek. Ugye? Hiány van egyszerűen, mert mindenkit, az a nagyon jó kormány mindenkit felszívtantott. De milyen, látod, milyen érdekes? Meg lehet oldani ilyen kérdéseket azzal, hogy például ezt a mondatot mondod és hiszel benne. Kemény, de van az a pénz, hogy hinnék benne. Most nem arról van szó, érted, csak így kívülállóként vicces. Tehát van az a pénz, ha egy erdő előtt állsz és leteszik el, nem látod a fától az erdőt. Nem, az egyébként sem. Tehát azért ne, nem vagyok én már a toppon a lássim a fától az erdőt, de, de az a borzasztó, hogy nézd meg azokat, akik így nem tudtak beleállni ebbe. Tehát mondjuk tehát vannak ilyen, nemcsak, hogy úgy legyem a nincs ugye a Lázárnak, de vannak más ilyen genetikai tozdulások is a Fideszben. Tehát mit tudom én például, ott, hogy kitaszította magából a szervezet mondjuk a pokornit, mert nem tudott lopni rendesen. És hát ilyennek nincs helye is. A szegény Navraci... Vele az volt a baj, hogy ilyen klasszikus, konzervatív módon nem lopott? Az, az lehetett a baj, hogy a pokorni nem tudott volna elmondani egy ilyen mondatot. Ja, hogy nem ment volna az... át a száján, aha. Nem, mert ha, nem tudom mi a polgári nevelés, vagy, a, vagy, vagy az elvégzett iskola, de hogy ő benne volt egy ilyen kényszer, hogy de tud, ő, jó, hát azért beilleszkedett, nem arról van szó. Tehát nem, de direktben nem ment sem. neki. Uh -huh. Frontvonalban nem szabad, mert elröldi magát, vagy valami, vagy érted, szóval kikacsin, tudod. Uh -huh. Hibát következik. A Zoltán az képes erre, tehát ő tényleg ő is én nagyon jó szendapos. Uh -huh. Figyelj, ha már így a, hogy is mondjam, a szórakoztatásnál vagyunk, uh -huh. most vége lesz a gyárfásnak? Nem élne vége. Na jó, ez volt a kérdés. Hogy, hát, hát, fú, csa, mert pont ezt kérdeztek tőlem most éppen az is, itt a heti hogy akkor most is egy mondom, hogy embere, álljunk már meg egy picit. Hát lecseréli az úszókat, hát a gyárfás maradni fog. Csak majd a hosszúkat inkább nem úszhat. Meg a többiek, érted? Majd úszik a Révész Máriusz, mert a német szilárd. Tehát Magyar Feszt nem lehet elmozdítani, nem picceljünk már. De Tehát. szerinted Révész Máriusz tudja hozni a hosszúkatink a szintjét? Nem, de megmagyarázzuk, hogy a túlszik lassan. Uh -huh. Tehát hogy, te tényleg azért nekem, hogy Árfes az olyan, mint a, a méter rúg, érted? Hát ha az elveszne, akkor onnan tudnánk menni egy métert. Tehát azért az étalonokat nem lehet elmozdítani, mert akkor nincs viszonyítási alapunk. Hát... Na igen, de most úgy tűnik, hogy éles ellentét alakult ki hosszú Katinka a, a fickó, meg a meg még 5-6 úszó. És az úszó szövetség majd, között. Majd úsznak kenyában. Hát nem. De, érted, hogy az univerzum tengelye. Tehát ha ő elveszne, akkor így a galaxis így kiegyenek, uh -huh. és szétesne a központban lévő fekete lyuk atomjaira. De akkor nem olyan, ő, ő azért akkor olyan, mint a Rogán, nem? Hogy támadhatatlan. Hát ő új fiú azért a Rogán. Igen, ő... Inkább olyan, mint a Smit Pál. Uh -huh. vagy, so... a, vagy a Pataki Attila. Uh -huh. Mm -hmm. Én azt gondolom, hogy tehát ők a, a tudatos életünk végéig, remélem 120 évig élünk, de gyártást mm -hmm. a más a, lesz. A, azt se tudtam értelmezni a nagy távolból, hogy Magyarország, most nem tudom, ez megint ez stand-up, vagy a valóság, hogy adóparadicsom lesz, hogy micsoda? Igen, Igen adóparadicsom leszünk. De ez, ez mi, ez valamilyen kabari, vagy, vagy ez... Hát, ilyen... Egyszerű adó csinálni Magyarországból. Tehát, érted, hogy ha azt akarjuk, hogy a bűnözők idehozzák a pénzüket, vagy az ügyeskedők, nem feltétlenül a bűnözők, akkor csak le kell, le kell vinni azt a megfelelő adót. Tehát nekünk továbbra is nagyon rossz lesz, de például. De a multiknak legalább jó lesz, nem? De a, a nekik meg jó lesz, ja. Na de ezt nem értem. Ha a multiknak jó lesz, akkor korábban úgy volt, hogy húzzanak a multik innen a Büdös francba, meg utáljuk is őket. őket. Nem úgy volt. Hogy nem úgy volt, hogy utányuk a multikat. Nem, nem utáljuk őket, elhúznak a múltik a francsba. Tartják a pénzüket. Aha. Ja. Ja. Akkor. Ö... Érted, Svájcba se viszünk CBA-t? Elég, hogyha a CBA tulajdonosok ott tartják a pénzt. Pénz. Svájcért ügyesek. Mi? Na jó, de megengedik majd ezek a becsületes mafiózók, hogy a magyar állam a pénzét kezelje? Hát abban nincs beleszólású épp csak a kamatokat várják éppen. Uh -huh. Nem az a kérdés, ez a kérdés, hogy az Európai Unió az így jó ötletnek tartja ezt. Hát kilépünk, hogyha nem. Hát kilépünk a francba, hogyha ugrálnak a másnál, akkor hivatkozunk arra, hogy a Bika a viadal, az milyen? Azt Na, ez kérdés, az, Ez jár a pofájuk. Hát a spanyol, mert azt mondják, hogy az náluk ilyen nemzeti sajátosság, hát menjenek a francba. Hát, ez hát, az. Ez az, az a nemzeti sajátosság, hogy ide jön a fáraon, és akkor üző van. Hát, az az. Különben is a törökök most belengedték, hogy figyel nem kell EU, hanem ott van az a... Nem se kellenek a törökök, tehát ha már itt vagyunk. Te elhidegültél most a törököktől, az az érzésem. Egyrészt mi nem, tehát mi politikailag azt gondolom, hogy Magyarország, Oroszország és Törökország egy erős hármas fog alkotni. De hogy nem ott azért van még olyan gondok, amiket meg kéne oldani, hogy az Európai Unió közelébe engednénk őket, tehát nyilván ezt nem fogja az én. én. Most az a százezer közalkalmazott, akit elbocsátottak, most arra gondolsz, hogy mire? Nem, én még egészen konkrétan a muszadag 40 napjára gondolok, de, uh -huh. hogy rendbe kéne tenni az egy-két dolgot. El kéne ismerni az örmény népírtást, meg ilyenek. Uh -huh. Nagyon radikális, hogy... Igen. Vagy, nem, a... nem, csak érted, na azért érted, itt mindenek van határad, az, hogy mindenben vagyunk az eu az is abszurdum, de hát azért mert a törőttök azért tényleg rózás. Szerinted a magyarok észreveszik, amikor a Merkel-t negyedszer is megválasztották, hogy végig hazudtak az arcukba a Merkel népszerűségére vonatkozóan, vagy nem veszik észre? Nem, mert ez a világ, a háttérhatalom kommunista összeesküvésre segít fiatalomban Merkel-t, és a magyarok azért teljesen hülyék, ha belegondolsz. Tehát amit, amit eddig bele lehet nekik adni, minden benyansz, mindent elhittek. és ott, ott toporognak továbbra, és két kétharmad környékén a Nem, Hát én azt gondolom, hogy bármit. Tehát így a, a hét törpéttől kezdve mindent elhisznek, úgyhogy... Na, annyi, annyi sok szép cikket írtak a, a, a, a magyar időkbe, hogy a Merkel népszerűség és az egész németek tele vannak ebben, most meg azt írják, hogy nem egy... de olyan érdekes, a nővérem is elhitte az olyan vicces de biztos, ő vicces, ő okos nem úgy, hanem hogy elhiszi az, hogyha a németek elégedetlenkednek mert mondjuk megszólal egy német ember a tévében tényleg ez így működik, hogyha valaki valamit mond a tévében, hát az úgy van de, jó, de ez úgy működik, tudod, hogyha az embernek már vannak előítéletei, meg megfelelő elképzelései, akkor minden amit, az, az, ami azt igazolja azt elhisz, minden, ami ellen mondanak. Az az az azt meg Normális Aha. dolog. Nekem például ilyen mondja valaki azt, hogy csúnya vagyok, mert én meg vagyok győződve hogy gyönyörű szép vagyok. De egyik, szép vagy. hogy szép vagyok, azt gyönyörű szép vagyok, azt mondom, köszönöm. Amikor azt mondják, hogy csúnyát akar, meg az oszthat akar nekem, vagy valami baja van, vagy el akarja szeretni a nőmet, vagy a kutyájában pályázik. Tehát akkor megtalálom az indokokat, hogy miért, miért hazudik ő. Ez teljesen természetes dolog. Hát te ugyanezt gondolod magadról, nem? Hát igen. Igen. Ja, hogy jó alakod van például. Igen, mostanában azt gondolom, hogy egész szép a testem. Tényleg? De nézem a tükörbe és úgy tűnik, hogy igen. Igen, okay. szebb a testem, mint egy évvel ezelőtt. Hát igen, azt az utcát, amit akarsz, úgy lejtett a hogy senki más a testembe úgyhogy ezt, ezt te adhatod most már az éjben, meg csak rádióban vagy, érted? Hát igen, azért mondom, hogy most már szerintem most, hogy az adás végén szebb, még szebb lesz a testem, is mint az adás előtt. 24-40 centi vagyok Igen. Jó van, kicsi, kedves feleséged, édesanyád, mindig, kutyád. Mindig 178. Édesanyám jól van, gyűlölő a hideget, úgyhogy azt érem... De nincs is hideg, beteg, mód meleg van, ha nem vetted volna ezt. Hát most igen, de ez mindegy. Rádió hallgatók külderek egy kis meleget az édesanyámnak. Jó. Olyan dolgozik, mint, a, na, mint egy kis angyal úgy dolgozik, és na, jól érzi magát. Én is dolgozom. Ja, de ha dolgozom ezt, a látod, ez amit nem hiszek el így a szádból, kapásból, mi az, hogy dolgozol? A fejedben dolgozol? Könnyű, mert fejben, igen. Ja, gondoltam, hogy ilyen virtuális csak munkáról úgy, van megrendeltem Kínából Rendeltem a munkaruhát, hogy most már ő is kezdjen el dolgozni, ilyen kis kertészmadrágot, hogy uh -huh. szerszámokat tudja oda tenni. Most már felnőtt, most már tartsa el magát, ezt nem? olyan helyre, ahol vagy rendes munkás, nem? Ez igaz. Szegény kutya? Tudja ő, már tudja már, hogy mit tervezel? Hát mondom neki, mindig csak úgy tesz, mintha nem értené. Szóval ezt találom a kutyákban, hogy ilyen hülyén néznek. Mondom, hogy figyelj, most meg kell keresned a kutyakajára valót, és akkor így néz aranyasan. de szerintem értézt, nem arra van szüle, hogy nem érti, csak így direkt engedi a füle mellett. Furcsa ez az Y-generáció. Erre jársz fel, vagy hogy ne, van? Nem, megint kaptam kocsit a nővéremtől, és vissza kell vinnem, mert misére megy. Ja, misére vinnye, hát figyelj, csókortatom az egyházat. Jó, átadom. Ah, jó van. Pusikállak. Szerbusz. Ciao. Yes. Bibles of time I've made a searching now I found out what this life is worth yeah. Not in the books that I find But by searching my mind Robi, szermusz, legös, Robi. Szia Baki, és ezt köszöntöm a hallgatókat. Az emberről természetesen eszembe valaki, aki sajnos meghalt a héten. Bozasztó vesztesség, és hát nyilván mindenki nagyon szerette, és mindenki volt egy jó sztoria. De a Kocsi zoli Igen, Kocsi Zoltára gondoltam, csak el akartam mesélni ezt a sztorit amit a napidején hát Kocsi Zoltán mesélt nekem. Az egyik koncert után volt egy fogadás, és Kocsi Zoltánnak mondtam, hogy ez hát fantasztikus volt, és hát úgy hogy ha tényleg a kezéből kiráztam volna az ujjaiból, és azt mondta, hogy hát már ki is ráztam. És akkor beszélgetni, hogy hát én azért a filmművészeti mennyit lógtam, és hát hogy, hogy miket csináltam közben, erre mondja, hogy hát képzeljél már, hogy ő gyakorlatilag az egész vég. végig, e, hát nem akarom azt mondani, hogy a hogy hogy ő mondta, hogy rengeteg ezt közben, és ő volt az ember, aki olyan tehetségű ember, aki bármithez nyúlt, aranyke, egyszerűen arany nem állt a kezei közül. Arany keze volt, a ezt mondhatod nyugodtan. És boldogató az, hogy minden héten el kell búcsúznunk, egy olyan embertől, aki, aki ekkora értéket jelentette, mis szerint egy nyilván nem kocsizoltára a gondolat, már kocsizoltál, hogy egy volt, és azt gondolom, hogy benne van a, talán a három legjobb magyar zeneszerző, és ezért magyarok elég jók voltunk az szerzőben. Az már csak, hogy érdekesség, hogy hát 64 évesen, hunytál. Hát együtt a szomorúságban, és ugye megszoktátok, hogy az eléggé, Értel megmondom a véleményemet, és hát nyilván nagyon kíváncsian várom a hosszúkatinka és a gyárfás mi, mi lesz a vége? Szerintem. Aha. Ha engem kérdezel, szerintem egy héten belül gyárfást le fog mondani, vagy lemondatják. A para azt mondja, hogy inkább lecserélik az úszókat. Hát ez nagyon nagy szégyenállat meg ennek az országnak, mert mi azért, egy hogy úszónagyhatalom vagyunk, és a vízélabda és az úszók. Azokat, mivel igazán viszkizeltünk a sportága közül, nem a futball, e, mégsem úszodák épülnek nagyszában, hanem, hanem futballsal ugyanok be. Már annak is örülünk, hogyha eltalálják a kapufát, vagy legalább a labdát a sportolóink, és hát most nyilván nem akkor megbántani a futballrajongókat, de Magyarországon egyedül a futballrajongónak éri meg lenni. Miért hogy annak idején az Európa Pajnokságban e, gyakorlatilag 10 e, ember kiment Franciaországba, és dukkoltak egy emberként mindegy, hogy kinek milyen vallása, szexuális beállítottsága vagy bőszer volt, mindenki magyar volt ezt nem tudom, hogy nem tudjuk megtenni a Kossuth akkor, amikor e, a médiáinkat elhallgatották gondolva a rendőrség nyilván e, nem akarok én beleszólni a Simicska Orbán-e e, vitába mert gondolva... de t -t úgy volt, hogy kibékülnek Hát... Nyilván, Most akkor mégse. Ez az esélye, mert a pénz az nagyúr, és szerintem ők e, e, semmitől nem férlek egymáson kívül. E, nyilván mindenki elég sok mindent tud a másikról. E, azt gondolom, hogy Sinicska épp olyan köszönönyes bűnöző, mint Orbán Viktor. E, nyilván az élete az egy hajszálon függ, vagy lóg, vagy... Tengyeiben táncol, de akkor Klosz FM azért egy picit több volt, mint egy simicska Orbán háborúnak az eszköze, mert azért nagyon kevés média van már, ahol szabadon lehet beszélni. Ez egy, nem is tudom, egy még a rádiók, ahol még talán elmondhatjuk a véleményünket. Nem is jó sok, emiatt nagy jövőt, és most nyilván ezt talkazmossal mondtam. De, de ez borzasztó, hogy tényleg egyik perc, a másik percre meg lehet szüntetni rádiókat, Mindezt úgy, hogy nyilván, eh, hogy is mondjam, valamelyik eh, vállalkozó, aki közel áll a kormányhoz, gondolok itt a mészáros koncernére, vagy a vajna eh, fektőire, vagy ezekre a, a közel, ember, vagy közel álló emberekhez, ilyen nő fogják megkapni majd a szegregáciát. Nyilván ott is ugye a kormány propaganda fog folyni, és ettől nem lesz mit hallgatni az embereknek, illetve hát egyszerűen a vérünkbe csöpög a kormánytokban van az, hogy ezt halljuk. Aki nem olvas újságot, aki egy picit nem néz utána dolgoknak, még a végén meg el is hiszi. De hát én azt gondolom, hogy az ember annyira nem hihet, mint amennyire hírek nézik, és az csak megint csak felháborítva valahol, hogy tényleg így a pofánkba lőhetnek, és pofánkba vágya, itt volt a néz szabadság, itt van most a klaszter, nem tudom, mi lesz a következő, az eltökútnak az el Hát ezt megtették volna, ha lett volna elég. -e az nem fog menni a Merkel miatt. Hát igen, szóval e, valóban azt érzem, hogy most nem, nem jó magyarnak lenni és Magyarországon élni. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb lesz valamilyen váltóevő, valami csoda, ahogy elteszik e, e, talán lábbalól e, ezt a kormányt idézőjelni, mondom te. Igen, nagyon vigyáz, mit mondasz? De ha, hát, az, hogy mindenki kapja meg a a cselekedetei után járó, e, hát mondanak, hogy börtön de kinek mi jár, nyilván nem mindenki, de hát akinek jár, az azt gondolom, hogy teljes vagy mellett. mellett igenis ülj el azt, amit tett az ország ellen. A vágyteljesítő álmok között szerepel Freudnál az, amiről most beszéltél. Igen, és gyakorlatilag ennek semmilyen realitása nincs Magyarországon, mert még mm -hmm. egy gyenge az ellenzék, és hát annyira nincsen alternatívája, és ezt azért a kormánypárt is tudja, hogy bármit meg ismernek tenni. És hát itt nem kell sorolyan, hogy mindenki tudja. Egy dolgot, viszont szeretnék elmesélni képzni, de el, hogy van egy négy gyerekes családanya, egy ismerősöm, aki évek óta válik a férje. E nagyon csúnyan elbánt vele fizikálisan, és képzeld el, hogy négy éve nem születik semmilyen bírósági eredmény a tárgyalásokon, ahol, hogy együtt négy éval, a négy darab gyereket, 20 kap segélynek vagy segítségnek az államtól, és még mindig közös felügyelet van, miközben az ex-férje, akitől most ugye válik, megvette a BBC-t, lakásban a lakásba, stb., és nem történik semmi. Tehát ebben az országból mikor lesz olyan igazságszolgáltatás, hogy miért mondjuk eh, esetleg tragédia történik, mert a víz már folyt, többször is, hogy miért tragédia történik, eh, esetleg kap egy védelmet egy négyelmetes egyedülálló anya, aki nyilván dolgozni sem tud négy kiskorú gyermek mellett, a szóval borzalom, ha tehetném, akkor megnyerném az ötös lottót, mondjuk évente kétszer, és az összes sászorodnak segítségek műtöné, de azt hiszem, hogy egy várni kell, levé, hogy jövő héten bejönnek a számaim, és akkor lehetnám jelentkezni segélyet. Jövő héten a ezért is hívni fogunk újra, és akkor ígérd meg, hogy egy olyan 10 millióval megtámogatod a q jó? Mindenképpen szabadság és mindenkinek. Neked is, szervusz, puszi. Sziasztok. Csá. Mindjárt hívjuk a Brian Péter, de rájöttem, hogy gyorsan felolvasom a jegyzetemet, mert az hogy az nagyon jó. Az a cím, hogy azonosságok és különbözőségek. Papa, te lehet festeni? Kérdezte tőlem a fiam az óvodából hazatérve. Szeretem az ilyen kérdéseket, mert ilyenkor határozottan okosnak és műveltnek mutathatom magam előtte, ha azt kérdező, hogy miért hazudnak az emberek, honnan fúj a szél, létezett a Mikulás, általában zavarba jövök, direkt idegen szavakat használok, és a vége mindig az ha majd nagyobb leszel, meg tudod. Dehogy mindennel, ami fest, amire festék tapad, késsel, fával, rongyal, de még kézzel is. Az újaddal húzod a vonalat, különösen érdekes, mert minden embernek más a bőre az új hegyén, egyben szignó is, hamisítani lehetetlenség. Jó pedagógusként, pedagógusként azonnal bemutattam neki egy kísérletet. A, fast, a festékes palettába belenyomtam a mutató ujjam, és húztam vele egy egyenest. Majd még egyet, mert nem akartam hinni a saját szememnek. Semmi redő, semmi ránc. Mint a kararai márványból faragták volna, arisztokratikusnak semmiképp nem mondható tömpe ujjaim. Megdöbbentem, mert nem ugrott be azonnal, hogy az adermatológ fia egyik ritka esete lehetek. A gyereket elzavartam a tv 2 nézni, hogy még időben ellesse a karaktergyilkosság lehetséges módozatait, és a múlton töprengtem. Olvastam, hogy a KGB sósával lemaradt az újak felső hábrétegét, de még a titkos ügynökök fogait is kicserélték, hogy lehetetlen legyen az azonosítás. De semmiféle emlékfoszlány nem röm hogy valaha is kapcsolatban lettem volna Andropovval vagy Putinnal, illetve az általuk vezetett hivatallal. Persze azt is tudtam, hogy a tökéletes kém az, aki nem is tudja magáról, hogy kém. A jakuzáknál az újak levágásával szokták büntetni a kisebb hűtlenségeket, de semmiféle varrásnyomait nem láttam a kezemen. Tehát ez az új, ami festékesen nem hagyott maga után árulkodó nyomot, születésentől fogva az enyém lehet. Persze hamarabb is szembesülhetem volna fogyatékosságommal, ha iPhone-om lett volna, vagy spécimarok lőfegyverem, de berzenkedem a hatékony technológiától, amióta atombombát dobtak a japcsikra. El is felejtettem az egészet, és azzal nyugtattam meg magam, hogy fáradt lehetek. Ha kialszom magam, biztosan látszani fog nekem is. Amikor azt olvastam a magyar médiában, most ez itt minőségjelző vagy határozó, nem tudom, hogy gész Faronnak, Orbán Viktor telek szomszédjának, Oszama Bin Laden egykori cimbiének nincsen új lenyomat, mint Lázár Jánosnak, az ujjaim remegni kezdtek, és miután megtudtam, hogy ez lehetséges, de szuper ritka, dobogni kezdett a szívem is. A világon él kb. 7 milliárd ember, és bennük közös, hogy az új lenyomataik soha nem masolítanak, kivéve azt a fél tucat ufót, akinek semmiféle kézen fogható azonosítójuk sincs, kiszáradt a torkom. Lehet, hogy megfogtam Isten lábát, pontosabban ujjacskáját? Soha nem tudtam megfogalmazni, mitől olyan szimpatikus nekem a hódmezővásárhelyi fiatalember. Humora, elszánt elkötelezettség az igazság mellett, vagy az óramárkák iránti rajongása közös bennünk, de féltem, hatalmas halmaz részeként ez még pár millió emberről elmondható. Jó, neki van arca is, nekem csak lesütött tekintetem, de hát én loptam ő, meg nem. Mindesetre az Interpol a CIA vagy Pintér tábornok fölkötheti a gatyáját, ha helyszíneni akarna bármelyikük lakásában. Fáron Lázár Bakács, ha akarná, a mestertól vagyok szent háromsága lehetne, de sajnos engem a pénz nem érdekel. Ha az is kiderülne, dénes láncolatuk sincs, csak valami fonálféreg a sejtben, közös anyától származván, az más lenne. Az ember a rokonaival még ha olyannyira távol is, másként bánik. Elhatároztam, esti imádságomba őt is beleveszem, és kérem majd az urat, hogy a feltámadás után mi mégis egy asztalhoz ülhessünk. Már, ha nem lesz probléma a Galaxis urának beazonosításunk. Tökre undi lenne, ha a fegyverkereskedő és a politikus próbálna az én lúzer sorsomat lenyúlni. Teológiaiak tudható, hogy a lúzerek Krisztus előtt nagyobb becsben állnak, mint az üzletemberek vagy a politikusok. Ebben az abszolút történetben mégis Kósa Lajos dobott a legnagyobbat, de ezt már kezdjük megszokni. Amikor rákéreztek nála, hogy miként kaphatott fáron letelepedési engedélyt az alkotmányhivatalnál, a sengeni papírokra hivatkozott, amiben sem arckép, sem új lenyomat nem szükség eltetik. Gondolom, a sengeni papír olyan, mint a szaros papír. Mindenki jellemző, de kinézegeti szívesen, főleg, ha túl van már a nehezén. És egy kicsi zene, és hívjuk Brian Pétert. Tényleg! nek maguknak, én Brian Péterrel szeretnék beszélni, szervusz! Szép jó estét! Hát, kedves hallgatóim, nagy pillanat ez a mai, hisz sikerült végre a Q-rádió adását hallgatnom legalábbis szinte kezdettől fogva az interneten, és akiknek valamiért a rádion nem jön be, ezt csak ajánlani tudom, na ez nem a hirdetés, hanem az előzetes volt, ahogy szokták mondani, hirdetési körökben, Sokat fognak mai beszámolomon nevetni, hisz tegnap előtt elmentem az Erkelbe, és megnéztem, hogy pontosan kell kimondani, Lammermóri Móri Lúciát szendációs volt, de mielőtt elkezdett volna az előadás, egy ismerős hangerőször elmondta magyarul vagy angolul, hogy az egyik vezető szereplő nem más, mint Fried Péter, sajnos betegsége miatt nem lesz jelen, és aki helyette beugrik, 8 éve játszotta utoljára ezt a szerepet. Na, ez még semmi, mert azt is elmondták, hogy az egyik énekesnő, aki a színpadon lesz ugyan, de egy kolléginája az átból fog énekelni, mert hogy elment a hangja. Na, ezután a beköszöntő után gondoltam, hogy í -í, mi lesz ennek a vége. A közönség állva tapsolt közel 15 percen keresztül, most nem fogom elmondani önöknek, inkább eh, keressék ki az Operák könyvébe, hogy miről is szól tulajdonképpen a Lammer Moriócia eh, a korolasz divatjának mint, mint a példánya szenzáció, szenzációs a rendezés, szenzációs a színpad, el kell színház, el kell színház, és annyira jól éreztem magam, hogy még az előadás előtt oda mentem a pénztárhoz, és megváltottam tegnapra szóló jegyemet is, eh, kb. egy órával az előadás előtt megérkeztem, kávéztam egyet, kólásztam, ez sem a hirdetés helyen. Nagyon jól éreztem kis barátnőmmel, beültünk az ötödik sor 1 es 2 székébe, megcsináltuk a selfit, hogy mindenki irigykedjen, hogy mi már megint kulturálódunk. Természetesen a kis hüvelykujjammal letakartam a szakmai egy árát, hogy ne bosszankodjanak, e, mármint az ár miatt, és... Két perccel előadás előtt az egyik nagyon kedves eh, jegyszedő nő eh, oda hozzám egy csoport emberrel, és afelől érdeklődik, hogy megmutatnám én a jegyemet. Mondom boldogan, de már a bejáratnál megmutattam. Azt mondja, rága Brailler eh, magának az operába kéne lennie, nem itt az erkérdés, két perccel kezdődik az előadás. <gül> és hogy itt a Toszka lesz, magának meg a Don kéne, hogy megnézze az operába lesütött szemmel, de boldogan gyorsan kisántikáltam a teremből, ami nem volt olyan nagy, hogy gyors, mert föl kell az ötödik sortól, ami így lejtőn föl, biztos emlékszel az Erkel kell ha másról nem, akkor még a régi tánzzal fesztiválos felvételekről egy ilyen lejtőnk, lejtővel kell meggyilkozzál, középen még valami lácsos, lácsok is vannak azoknak, akik éppen tűsarkú cipőbe lejtenek, mert hát ugye ez nem jellemző rám, tehát a lejtőn fölmásztam, és euh, zavaromban azon gondolkodtam, hogy most akkor repülőre szálljak-e, vagy hogy jussak az operába, és aki jól végezte dolgát, ugye a szakmai egyárt kifizettem, Inkább hazamentem, mondtam, hogy már az égésből elég ennyi. Na, így jártam a Donki Hótéval, ebből csak az a tanulság, kedves hallgatóim, hogy nem elég, hogy megnézzük, hogy hol ülünk, arra is oda kell figyelni, hogy melyik színházba, az elkerbe vagy az operába, mert nem mindegy. Ennyit erről. A hétvége most igazából már rég Szerbiába kéne, hogy legyek, de, de nagyon fáradt voltam, és így aztán hiába voltam. Sikerült meghivatma magamat a magyar-szerb kormányülés körül zajló eseményekre, így aztán sajnos nem fogom tudni önöknek jövő héten, vasárnap, az élőben tapasztalt élményeimről beszámolni, hisz végül is nem mentem el. Van ilyen az ember nagyobb, és végül fáradtságban és hidegre való tekintettel az utolsó pillanatban visszamondja a nagy dicsőséget. Minden esetre a kormány és nem a hangulat, hanem elég hideg van a felé, Ez Belgrádtól még egy olyan közel 480 kilométer, egy nagyon szép hely, valamiért a szerbek szeretnék ezt a várost felfuttatni. Után tévedésből a kormányülésen azt kérdeztem a... Miniszterelnök hivatalt vezető minisztert, hogy mi az oka, hogy ezt a Miskolc kis városkába és kikérte magának, hogy Miskolc nagyváros, úgyhogy ezután itt szeretnénk, kedves hallgatóinktól, ha véletlenül valaki hallotta, nem megbántani akartam Miskolcot, hanem, hanem a szépségéről és a különleges kompaktságáról akartam beszélni. Ez a níz is, niz, azt, így kell kiejteni, de neked jobban kell tudnod, hogy kell kiejteni. Jó, jó, mondtad nízs, igen. Hogy miért szeretik? Mert bele szeretnek bizonyos városokba, és elkezdik fejleszteni. Ilyen új vidék, én teljesen ledöbbentem, az egy pokoli nagy város. És nem lehet érteni, hogy miért fejlesztik tovább, de most ez a terv, hogy jó nagy legyen. Hát azért új vidék mégis csak valamikor a történelmi Magyarország... Jó, jó. csak mondtam egyet, hogy ott is van egy érdekes városi képződmény, elképesztően fejlesztik a szerdek. Így maximum az ország magyar monarhíjén juthattunk el. Nem tudom, emlékszel-e rá? Ja, nem emlékszel -e rá. Tehát akkor talán hozzánk tartozott, így most biztos nem fogjuk bekebelezni. Mindenesetre kormányunk és egy népes delegáció elkísérte a minisztereket és miniszterelnök urat. ezekben a percekben kell, hogy megérkezzenek szálláshelyükre, a program itt van előttem, Na hát most erről lemaradtam, lehet, hogy életemben már egy ilyen lehetőség. Az az érdekes, hogy majdnem történelminek nevezném, mert nagyon ritkán volt ilyen, hogy kormány szinten Szerbia és Magyarország összeült volna. De mi most mi szerintem szeretjük egymást és ezt. Tudom, csak örülök is neki, csak mondom, hogy azért ez, ez nem gyakori. Hát ez sajnos nem gyakori, é, ha bár napjainkban ez nagyon divat, hogy baráti országok, vagy majdnem baráti országok közös kormányülést tartanak, és akkor egy pillanatra ugorjunk el Amerikába, ahol órákkal ezelőtt úgy tűnik, hogy a megválasztott elnök mégis úgy dönt, hogy a külügyminiszter, az Romney lesz, ugye emlékszel rá, ő volt egy, egyszer egy elnök jelölt, aztán nem lett belőle elnök jelölt, de lehet, hogy most lesz belőle egy ragyogó state of secretary, azaz egy amerikai külügyminiszter, időközben megtalálták már azt az embert is, aki majd Izraelben lesz nagykövet, úgyhogy lehet, hogy a... Ő radikálisan iszlám ellenes, ugye? Így van. Csak érdez -e, hogy minek örülsz? É, én annak örülök, hogy ő egy nagyon rendes tanult ember. Én é, akkor nagyon szerettem volna, hogyha ő belőle elnök lesz, de hát úgy látszik, ha nem leszel elnök, akkor majd egyszer csak leszel, ha más nem külügyminiszter. Így át azt hiszem... É, a Clinton asszony is az előző ö, választásokon, hogy végül is csak külügyminisztertségre vitte, de azért az is jó, hogy így tudsz nyomokat hagyni. Aztán a héten majdnem meggyilkolták Egyiptom elnökét, de szerencsére sikerült ezt kivévenie. Aztán ö, hatalmas botrányok vannak Izraelbe, mert a baráti Németországtól rendeltek tengeralatjárókat, és nagyon olcsó volt, úgyhogy lehet, hogy még rendeltek még három fölöslegeset. A vita azon folyik, hogy ki volt a közvetítő, kitette az a zsetonokat zsebre. E, ugyanakkor e, hatalmas botrány van belőle, közben az is kiderül, hogy még a szerződést sem írták, úgyhogy az élet zajlik. Jövő héten, kon... jövő héten térjünk vissza erre a kis atom problémára, mert sajnos egyrészt lejárt az időnk, meg szerintem egy hét múlva talán többet fogunk tudni erről. Hát akkor jöjenek a hírek, és mindenkinek nagyon kellemes hetet kívánok. Ne felejtsék, ide a e -heti, heti, heti szakaszunk szárának az élete lesz, úgyhogy ugorjanak vele a tórába, olvasgassanak egy kicsit, legyenek jók, szeressenek mindenkit, és nem utolsó sorban önmagukat. ciao ciao ciao köszönöm! Ezt a műsort kedden 11-1 között megismétlik, ez volt a bakás lista, a imádkozatok, olvasatok könyvet.